Eh, karibu katika mafundisho mahubiri ya Biblia. Leo siku ya Alhamis tarehe 24 Oktoba 2019. Tunaanza kitabu kipya baada ya kumaliza kitabu cha Isaya zile sura 66. Eh leo tutakuwa kwenye kitabu kipya cha Samueli wa Kwanza. E, kitabu cha Samueli wa kwanza kwa ufupi tu ni kitabu cha nane katika mfululizo wa vitabu vya Biblia. Taanza na mwanzo kutoka mambo ya Walawi, Hesabu, Kumbukumbu kum, kum, kum, kum, la Torati, alafu inafuata Joshua, Waamuzi, kipini, kitabu cha saba, Rufi kipindi cha nane 7, ni kitabu cha tisa Yoshua, Waamuzi, uh, Rufi na Samueli wa kwanza. Vinafata baada ya hapo vitabu vya kwanza na wapili. Samuel wa kwanza na Samuel wa pili, ofarama wa kwanza ofarama wa pili, nyakati wa kwanza nyakati wa pili. Kitabu cha Samuel ni kitabu eh, kama hivyo vitabu vya Biblia. Ni kitabu kizunishi metodaka kama mbili tu kuhusu kitabu. Eh, ni kipindi ambacho kina kinatufundisha kina nyakati ambazo eh, wana wa Israeli, taifa la Israeli lilikuwa limetoka liko katika hali ya ku tengana na Mungu kwa kiasi kikubwa. Yaani limejisahau, limeenda mbali na Mungu. E, ba, baada ya kuwa amefika katika nchi ya Ahadi, nchi ya Kanani, walikaa pale wakiwa wamefikishwa na Yoshua ambapo tumempata taarifa zaidi katika kitabu cha Yoshua, baada ya Yoshua kufa ambaye alikuwa amempokea Musa aliyeshia njiani, baada ya Yoshua kuondoka walikuwa chini ya kipindi cha waamuzi waamuzi wengi tu hawa kina kina Samsoni akina Ehud akina Debora akina Barak na wengine hata Ruth mwenyewe kipindi hicho ni kama kipindi cha waamuzi lakini hakuwa maamuzi. kwa hiyo baada ya waamuzi na ukisoma katika kitabu cha waamuzi utakuta kwamba nilikuwa ni taifa lisilo na, na mchungaji lisilo na welekeo e, kila mtu Biblia inasema ukisoma katika vitabu vinavyotangulia Samuel wa kwanza wanasema kila mtu alifanya yaliopendeza machoni pake na Biblia iko wazi kwamba mda wote mwanadamu anapofikia hatua ya kufanya mambo yanayompendeza yeye anakuwa anakosea mda wote ni vizuri mambo mengi hasa yale mambo makubwa tuyaangalie je je hili jambo linampendeza mungu, je Mungu ndivyo anavyosema kwa mfano tuchukulie mfano tu rais leo hii wanadamu wanapenda wanaanguka katika dhambi za uzinzi na washati. Ndiyo sio ni kwa macho yao lakini je ndivyo Mungu anavotaka leo hii wanadamu wengi ni wa ni waambea kusema mambo mabaya ya watu wengine ni, inavutia katika akili za wanadamu sasa usipokuwa unaisikia sauti ya Mungu inayokuambia kwamba hilo sio hilo sio na leo hii ukigusa eh, Hubiri vitu vingine vyote vyote wanadamu watakuwa sawa lakini usiguse dhambi usiguse dhambi yani ni kitu ambacho sasa hivi ni kama kipindi cha wakati wa kina kipindi cha waamuzi kipindi ambacho Samueli anakuja na hata huyu huyu ambaye tutamuona kwamba ni kitabu cha Samuel kina watu na Samueli mwenyewe na familia yake kina eh, eh, nabii kuhani akitwa Eli yafikuwa ongelea wafalme na kina kina Sauli na Daudi. Sasa wakati wa huyu kulikuwa kuna kwa hiyo tutarudi kwenye kitabu chenyewe lakini kuna kuna nabii au kuna kuhani ajulikanae kama Eli mambo yalikuwa alipokuepo ya ndo alikuwa kama anaoongoza Israeli eh, lakini walikuwa wanafanya makosa mengi sana. Kwayo, kwa hiyo Samuel anakuja kwa mpango wa Mungu na tunatokea kuona kwamba mara nyingi Mungu hujitokeza wakati hicho kicho cha habari cha leo. Kitu unaoikwsema ndio kichwa cha leo, kwamba nguvu za Mungu hutokeza pale ambapo mwanadamu hana nguvu, ameshindwa. Wakati wanadamu wanafikiri wanajitosheleza, wakati wanajiweza, wakati mara nyingi Mungu neno nguvu zake hazionekani kwa hiyo kipindi ambacho taifa la Israel liko chini halina ulekeo, linaposea wanaingia utumwani wanatenda dhambi wanafanya nini ni taifa la Mungu Mungu sasa ndipo anatokeza eh, eh, Nabi Samuel anakuja katika mazingira ambayo sasa tutayasoma kama tulivyosomewa leo kwa hiyo ilikuwa ni kama utangulizi wa kitabu kinapatikana wapi na kilikuwa katika ma malengo gani Kwa hiyo tutaenda sasa katika sura ya kwanza. Kitabu cha Samuel kama tulivyoona tuliona kuna Samuel wa kwanza na tutakuwa na Samuel wa pili. Sijui kama baada ya hito tunaenda Samuel wa pili au tunaweza kuanza kwenye kitabu kingine. Lakini tu, kina sura 30 na moja kwa hiyo ninaamini na sina shaka kwamba kwa, kwa muda wa wiki 30 na moja, tutakuwa tunasoma kitabu hiki. E, wiki 30 na moja unaongelea kitu kama mwaka kasoro. mwaka ile kidogo. Kwa hiyo tutakuwa katika kitabu hicho. Na kina mambo mengi mazuri. Kwa hiyo tumesema Ukiangalia somo la leo ni kwamba Mungu anajitokeza anaonekana nguvu za Mungu pale ambapo nguvu za mandamu zimekoma. Mtu yote ambaye anafikiri amejitosheleza ana mamlaka, anaweza, ameshiba, amefanya nini? Hawezi kuanza kafika magoti kumwomba Mungu. Eh, kwa hiyo Mungu mara nyingi anasema na tunakuja kwenye maandiko. Sasa twende eh, twende katika eh, kitabu chenyeo Ukisoma msali sura ya kwanza ndio tuko. Msari wa kwanza anasema palikuwa pana mtu mmoja wa rama msufi wa ya milima milima milima ya Efraimu jina lake akiitwa Elikana mwana wa Yerohamu mwana wa Elihu mwana wa Tohu mwana wa Sufu Mwefraimi naye alikuwa na wake wawili jina lake mmoja akiitwa Hana na jina lake wa pili akiitwa Penina na, na huyo Penina alikuwa na watoto lakini Hana hakuwa na watoto. Eh, unataka sasa hivi hii si ni historia historia. Fahamu leo kuna watu wengi hawana watoto wanapitia kipindi sawa sawa na alichokuwa nakipitia Hana ambaye alikuwa hana watoto. Lakini pia kuna watu wana watoto wanapitia nyakati kama za Penina mwenye watoto na kuweza kumchokoza mwenzake na kumonyesha mwenzake kwamba ana. Lakini kuna kundi la tatu la watu ambao wamepata watoto kwa Mungu mtoto ni ni ni ni, ni baraka. Sehemu nyingine anasema ni thawabu. Lakini leo hii watu kuna mipango mingi inafanyika ya kufunga vizazi. Mungu anasema nitakupa uzao kama baraka. Watu wanaona hapana hii baraka hatuitaki wanaenda kufunga. Unadhani wako sawa sawa na Mungu katika utendaji huo? ni wakristo. Eh, kwa hiyo tutaona vitu kama hivyo eh, lakini kabla ya kwenda huko, hebu turudi nyuma kidogo, tuangalie kidogo. Huyu mtu akijulikana kama Elikana alikuwa na watu wa wengi. Mmoja nani? Penina. Hicho e inaonekana alikuwa mdogo alikuwa na Hana mkubali kwa Hana watoto. Mmoja na watoto mwingine ana watoto. Huyu Elikana kwa ufupi tu Elikana ndo alikuja sasa baadaye tunaona alimzaa alimzaa Samueli. kwa njia ya muujiza wa Mungu. Mungu analeta miujiza wakati wa matatizo ndivyo alivyo mara zote tutaona tutaona na tutaishaona utangulizi tutaona pia hata katika maisha yetu ya kila siku ndivyo Mungu atakavyotutendea eh ndivyo Mungu tutendea. principle ya Mungu kanuni ya Mungu haibadiliki of course hatuwezi kujua akili ya Mungu Mungu akili zake hazichunguziki anaweza pia akaja wakati uko kwenye shibe baada akakuletea shibe zaidi lakini tutuione kama tabia ya Mungu kwa kiasi kikubwa hiyo Toramana Elikana tunsemeke kidogo huyu Elikana uh, anasema historia yake hapa mwana tunaona asijalikana Mwana wa alikuwa eh, ni mwana wa Tohu Elihu maana wa Tohu na nini wakati mwingine Mungu anaweka hizi historia za hawa watu kwa lengo tu la kukufundisha kitu kingine ujue tunakuja kuona kwamba ndiye anakuja kumzaa Samuel akiwa nabii Manabii muda wote kwenye sheria ya Mungu agano la kale kwa sababu so Mungu haikaidi hai sheria yake Walikuwa wanatokea katika ukoo wa Walawi sasa huyu mwefraimi eh, na baadaye tunaona ni mweflata eh nini ni, ambapo kulikuwa hakuna Walawi kwa hiyo si kwenye hili kwa kwa msomaji wa Biblia naenda ndani sana ni jambo muhimu kidogo lakini ni ni, ni labda ngoja niruse kidogo kwa ajili tu ya kuweza kukamilisha hii habari kwa undani. Hebu tuende katika tuende katika katika e, wa, Tusome kwenye kitabu cha Nyakati wa 1:6:27. Nenda tuende turuke mbele vitabu kama vinne. Kwa hiyo tumesema tu kwa Samuel wa 1, nenda Samuel wa 2 ukipita pale, ofa wa 1 wa 2, nenda nyakati wa 1. Nyakati wa sita kuna habari fulani kuhusu hizi koo hizi za kina Elkana eh? tuzione tu, tu kidogo nyakati wa kwanza sita pale anasema tusome mstari huu wa 27 anasema hivi nyakati wa kwanza 6 27 anasema hivi utuzi 16 tusome mstari mmoja tutaruka mpaka mwingine nyakati wa kwanza 6 16 anasema. wana walawi Geshoni na kohathi na Merari. Unaona kwamba yuko anaongelea Walawi hao ambao ndo kuzama na ma, manabii. Eh, alikuja kuzaama na nabii. Ukiruka mbele sasa, kwa hiyo yuko anaongelea Walawi. Koza anaongelea ni Koza, watu wa kina ya na kina Nari. saba anasema hivi, 20 tuanzie sita Anasema kwa habari ya Elkana. Kwa maana anasemwa tena. Eh, Mungu pia ana tabia ya kutupa vitabu Uh, hata vifuri vitatu vikaongeza kitu kile kile ili kutueleweka kwa mfano ndio sababu unaweza kupata taarifa fulani inapatikana ama uhubiri fulani ama fulani inapatikana katika matayo unayakuta kwenye Marko unakuta kwenye ruka ili kusutuelewe na ni tabia nzuri sana kuchunguza maandiko kwa kuyafananisha Mungu anasema nini jambo hilo hilo katika vitabu vili tofauti Unakuta ukuta sehemu nyingine anaongeza taarifa eh? kwa hiyo unaona hapa mstari wa 26 eh, anasema kwa habari za erikana na wa, wana wa Elikana maana huyo ni sufu eh, na maana huyo ni tohu na maana huyo ni Elihu na maana huyo ni Yoeli ni, ni Yerohamu maana huyo ni Elikana Elikana na wanyuma anakuja na mzaa Elikana eh, ni kama vile unakuta mtoto anachukua jina la babu yake kuna Elikana wawili hapa mstari wa 28 anasema hivi na mwana na wana wa Samueli Yoeli mzaliwa wa kwanza na wa pili Abia. Eh, unaona kwamba tunamsikia samueli, tunamsikia Elkana na kwa hiyo na wako wanaelezwa katika ukoo wa Walawi. Hawa walikuwa ni Walawi. Ila walikuwa hakai kwenye ni kama useme leo hii ukisema labda kabila fulani labda linakaa mkoa fulani. Si itaji kusema lolote. Labda useme wagogo anakaa Dodoma, useme akaona kuu. Lakini unaweza kuta labda mgogo yuko Mtwara kwa hiyo watu wengine wasomaji wa Biblia wanaanza kusema Mungu wakati mwingine hukuna ikaidi sheria yake after that Mungu hata akiamua akaikaidi sheria yake kama nitakuwa na mwana na unakuwa na sababu si ni Mungu amewaumba wote lakini alikuwa bado anaitii sheria yake. Aki kwamba na sisi lazima Mungu anapenda watu wanaotii sheria yake by the way. Leo hii ukihubiri ambalo la sheria ya Mungu unaonekana kama unahubiri una vitu vibaya. Na vinatafutua sababu ukitafuta kwamba kwa, kwa nini vinaitwa vibaya ni kwa sababu tu watu Hawataki ishikashe sheria za Mungu. Muda wote Yesu alishasema sitaki mnipende vivyoote vile. Alisema mkinipenda mtaishika sheria yangu. Kipimo tu kwamba mnanipenda ni kuishika sheria yangu. Kwa mfano, mtu hauweza kabanaishi katika maisha ya uzinzi na washerati ukasema hata kama anafanya hata kama ni mchungaji mwenye kanisa la watu moja huyo ni mwongo hampendi Mungu. Kwa sababu Biblia iko wazi kwamba kipimo cha kunipenda ni kuishi sheria ya Mungu. Eh? Kwa hiyo tulikuwa tunaangalia hili swala kwamba Mungu alikuwa na sheria yake kwamba alishasema makuani yake tatakuwa walawi. Tutatoka hapo. Tuje upande wa pili. Kwa hiyo tunaona wanawake wawili hapa na chuguze kitu kimoja. Mtu mmoja ana wake wawili. Biblia iko wazi mara zote. Mungu anasema mtu mmoja atakupwa alimuumba mtu mke na mtu mume. Dini zozote zile hata kwenye Biblia zinazoleta mume moja wake wa na nasikia kuna nchi nyingine mke anaweza kawa na waume watatu kisheria ikakubalika kutegemea uchache wa wanawake nchi hizo nisikia India vivyoote vile ni makosa hawa watu unachokwsema makosa yanakuja kwanza kwanza Mungu amezuia lakini pili eh tusome mstari wa sita hawa wanawake wawili Tumeona ya kwanza Mungu ame tuzanze mstari wa tu, tano pana lakini Hana humpa sehemu mara mbili eh, maana alimpenda Hana ingawa bwana alikuwa amefunga tumbo lake. Hana Mungu amemfunga tumbo. Kukosa watoto ujazo eh, taarifa inatowea pata ufundisho au uh, ujumbe ni kwamba ni mapenzi ya Mungu. Mungu anafunga tumbo la watu. Sasa kuna vitu vingi vya kujifunza. Uno ndio sababu ukiwa unasoma vitabu kama hivi, watu wengine wanaviona kama historia, hapana ni vitu ambavyo vinafanana na maisha ya kila siku. By the way, Mungu anasema katika Mathayo 5:18 anasema mbingu na dunia zitapita lakini maneno yangu hayatapita kamwe hata yote yatimie. Alichokisema, kwa mfano kama Mungu alizuia eh, kuwa na wake wawili, watatu, wanne. Kuna dini, anang'ambia si na wangapi? Hapana. Tutaona. Mfano wa kwanza tu kwa mfano, wa sita anasema hivi. Ila Mwenzake humchokoza sana hata kumsikitisha kwa sababu Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Muda wote. Eh. Watu mi. vitabu kama hivi. Watu to kwenye dini wengine anataka tu hana dini lakini anataka kuonyesha wema wake na dini na vitu vyote vile. Anasema mbona koko kuna Elkana alikuwa nake Mungu alikuwa Unaona kwanza wana kwenye, kwa hawa wanawake wenyewe walikuwa hawapendani, walikuwa wanachokozana wanagombana. Wali sasa ni nani atakayependa? Ni Mungu yupi atakaye sema kwamba sasa kwanza ame, hajasema hivyo. Lakini kwa mfano kama ingekuwa nikizambaacho Mungu angekipenda hiki. Angependa kuona kwamba hawa watu walikuwa wanachokozana ambapo hakuna amani. Mungu anapenda ndani ya, ya ya ya watu wake hasa walio kwenye nyumba moja waona amani katika yao hawa watu walikuwa wanachokozana hem tuangalie e, Ibrahimu mke wa Ibrahimu huitwa nani Sara Sara Sara alikuwa anachokozana na nani na Hajira huyu Mungu pia alikuwa amemfunga tumbo Sara eh Hajira yanayomkuta huyu Hala ndio alikuwa anamkuta nani? Sara. Sema Sara alikuwa mke halali huyu au wote walikuwa wake halali. Sasa huku huyu alikuwa ni mke wa pili ambaye aliletwwa tu tena ameletwa na Sara mwenyewe. Eh akamleta Hajira ndo akamzaa Ishmael paka leo uzao wa Ishmael. Eh ndo hawa wa arabu, arabu na dini zao hizo. Hawajawahi kuwa sawa katika mienendo yao yoyote ile. Kwa hiyo unaona kwamba okay tuangalie Tuangalie Yakobo alikuwa na wake wawili tena mtu na dada yake Moja akiitwa Lea mdogo mkubwa akiitwa Raheli sawa so, hawa wawili walikuwa wanagombana tena mtu na dada yake Raheli hakuwa na uzao mwingi Hana alikuwa, amini, lea, alikuwa na uzao mwingi japo Raheli alikuwa mzuri wa sura Alikuwa na Yakobo. Lakini haikuwafanya kuweze kupata sehemu yote ile kwenye Biblia wake wawili, watatu, wanne walipokuwa wana amani. Na jambo lolote ambalo linaishi nje ya amani sio mpango wa Mungu. Labda liwe ni makusudi ya Mungu kwa lengo la kuadabisha yule mtu ambaye anaenda vibaya. Kwa mfano, Mungu alikuwa anasema nendeni mkapige taifa fulani. Anamtuma Daudi kwa sababu ilikuwa ni taifa ovu lakini katika hali ya maisha ya ndoa tunaona kwamba hawa watu walikuwa wanachokozana adasio mapenzi ya Mungu Mungu hawezi akaadhimisha kitu kibaya Ndivo ile ndivo maandiko yanayoonyesha Sawa hicho inachanganya lakini tunalizo majifunza na vitu vingine hem tuangalie uh, kwa hiyo tunaona kwamba turudi nyuma kidogo chukua tumeenda mbele eh kuna kwa kuna elikana ana wake wawili na katika maelekezo ya ibada ya Mungu kama vile Mungu amezoambia msiaache kukusanyika anatutaka kila siku ya ibada tukusanyike alikuwa pia huyu elikana alikuwa tusome ule mstari wa watatu anasema na mtu huyo alikuwa akikwenda kutoka mjini wakenye mpaka ay, mwaka kwa mwaka ili kuabudu na kumtolea Bwana wa majeshi dhabihu katika shilo sio kwamba alikuwa anaabudu mara moja kwa mwaka bana ila ilikuwa ni kulikuwa kuna dhabihu za kufanya mara moja kwa mwaka kijanamekuwa anatutomea kuna dhabihu za wiki za wakati wote ule sasa hizi ni dhabihu kubwa za mara moja kwa mwaka eh. kwa hiyo huyu mtu alikuwa ni mchamu lakini alikuwa anaishi na wawili na pia tujifunze pia kwamba kuna vitu ambavyo kwenye agano la kale. Biblia inasema hivi. Aliyetewa vingi kwake vingi vitadaiwa. Kuwa kuna vitu ambavyo ukiangalia katika agano la kale Mungu alikuwa anavivumilia. Alikuwa anavivumilia. Na ukisoma katika matendo ya mitume, sikumbuki mstari wa ngapi lakini nakumbana kwenye sura ya tisa pale. Anasema zamani Mungu alikuwa anafumbia macho baadhi ya uovu ali akijua kwamba hawa watu kwanza hawajisikia sauti ya Yesu. Yesu wajanja. Mathayo 19 haina kwamba <coughs> alimuumba mtu mke na mtu mme na akasema alioaunganisha wanadamu siwatenganishe Hilo neno lilikuwa halijafundishwa. Kwa hiyo amkini Erikana alikuwa na uwezo wa kujitetea asijamsikia Yesu. Na maandiko yana ya sema hivyo. kwamba zamani Mungu alikuwa na nena nasi kwa kutumia manabii manabii ni watu walikuwa na madhambi kama kawaida lakini anasema mwishoni msoma katika katika wa mlango wa kwanza anasema sasa mwisho wa nyakati hizi amesema na sisi kwa jinsi ya ya mwana ambaye Mungu katika mwili mkamilifu asiye na dhambi neno lake ni kamilifu kwa hiyo inategemewa ni anaishi katika nyakati za agano jipya asiwe kwa faro nuhu alilewa kukatokea mambo mabaya lakini unambona kwamba Mungu alikuwa anaendelea naye tu haku mpaka akampa maono mengi akamokoa akafanya nini lakini leo hii Mungu hatatuacha hata, hata tukilewa kwa sababu kisha ukoka, Mungu anasema sita sitakukungikia lakini hata tukizwa ya mkini atapunguza baraka zake ya mkini atapunguza e, ukaribu wako na yeye na pia Mungu ametupa Roho Mtakatifu katika agano jipya ambaye amejaa ni mwingi kuliko wakati alipokuwa anakuja mara moja na kuondoka. Kwa sababu so Yesu Kristo alipokuja ametuachia, anasema nitamwachia yule mfaraja atakaa kati yao. Kwa Wewe eh? unaona kwamba Mungu anategemea kwamba katika agano jipya tuwe na viwango vikubwa sana vya utakatifu vya kumlingana Mungu kuliko agano la kale. Huwezi ukatumia maisha ya Elkana, japo ni mazuri, masafi lakini bado tunatakiwa tuende juu zaidi. Na Yesu alikuja anasema, zamani kulikuwa na Mafarisayo wakati yesu kuja anasema, haki yenu nyie mnayoniskia, mnamsikia Yesu mwenye kinywani. Maneno haya ambayo tunasoma kutoka ambayo ameandikwa. Eh. Isipozidi haki ya Mafarisayo. Mingu wa Mwezi mkaziona. Na wale watu walikuwa na Mungu anasema kwamba lazima jinsi ukipewa vingi. Kwa mfano wakati huo hata Biblia ilikuwa haijaandikwa yoyote. Lakini sasa hivi tuna vitabu vyote 166 mpaka habari za mbingu za mwisho kabisa na habari za mbingu mpya tunazijua tunategemewa eh ni sawa na mtoto mdogo kuna makosa ambayo mtoto mdogo unaweza kumwacha akayafanye kwa sababu bado ni mdogo hajasikia vitu hivi lakini kuna mengine ambayo mtu mtoto mkubwa afanye eh kwa hiyo tuna tutaendelea na na, na baadhi ya masharti inaendelea hapa kwa hiyo tu, tu tusome mstari ule wa tuko kwenye mistari ya kwanza mpaka 6 pale. E. E, mstari wa saba tuna nihabari ile ile kwamba walikuwa wanapeleka dhabihu na kumwabudu Mungu mara moja kwa maka walikuwa wanaenda sehemu ikijulikana kama Shilo ndipo Mungu alipokuwa akutania nao ndipo alikuwa kama hekalu lakini hekalu wakato halijajengwa alikuja kujengwa baadaye na Sulemani eh falme Sulemani Eh. Eu Ana, anasema msari wa sita tunaona kwamba huyu mama mwenye watoto anamchokoza ambaye hana watoto. Eh? Leo hii pia tunao kusema sio watoto tu. Watu wenye navyo wana tabia ya kuwachokoza wasio navyo. Ni wote vile. Lakini kwa jinsi hii ni watoto. Na tuende mbele kidogo. Na eh Tusomi msali ule wa wa, wa, wa, wa nane. anasema hivi elikana mmea akamwambia hana unalilia nini kwa nini huli chakula kwa nini moyo wako una huzuni je mimi si bora kwako kuliko watoto kumi ndipo hana kainuka aka kainuka walipokisha kula na kunywa huko shiro hapo ameshapeleka wameenda shiro kupeleka eh, kufanya ibada zao za mwaka eh? E, anasema Mstari wa 9 wa wanaeleza na sema naye Eli kuhani alikuwa ameketi kini, kitinipake penye mwimo wa hekalu la Bwana linaitwa hekalu lakini ilikuwa alijajengwa hekalu ilikuwa ni kama hema ya kukutania naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake akamwomba Bwana akalia sana e, akaweka nadhiri akasema e Bwana wa majeshi ikiwa wewe uli utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka wala usinisahau mimi mjakazi wako na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume ndipo mimi nitakapompa bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake wala uwembe hauta mfikiria kichwani ki pake mwake au kwake ikawa hapo alipodumu kuomba mbele za bwana eli akamwangalia kinywa chake kwa hiyo kwamba kuna hana Kee, anachokozo, kwa anachokozo nyumbani wanatoka sasa katika lile jukumu lao la maka kwa maka wako shiro katika hana naenda na matatizo yake anampelekea Mungu katika kila wakati. na matatizo yako na mimi na yote tumpelekee Mungu popote pale, nyumbani, kwenye maombi binafsi, kwenye nini, lakini pia tuyaritika ni sana. Tuyaritika Hana naamini alikuwa anaombea nyumbani lakini hapa akalifanya ombi lake na akaweka nadhiri. Mungu anatuambia kiukweli kwamba si vizuri kuweka nadhiri mbele yao aga na jipe na taw anasema msiape msi anasema e, hata kuweka nadhiri sio vibaya sana lakini sio kitu ambacho tunashauriwa sana kwa sababu ku nadhiri ni pamoja na ku na ku kutegemea kwamba utatimiza we mwenyewe na mara nyingi kesho sio ya kwetu kesho ni ya Mungu ila sio jambo baya ki Mungu hasemi nadhiri kama nadhiri asichotaka nikuapa Eh unajua leo hii watu wana tabia za kuapa tu hivi hivi bule bure. Bana tena kwa kutumia vitu vikubwa anataka kutumia jina la Mungu. Eh haki ya nani? Haki ya Mungu. Analiweka na shingo yake. Muona ni sehemu kama yanadhiiri. Nadhiiri ni kusema kwamba mimi nitafanya hiki ukifanya hiki. Hana alifanya. Na kiukweli katika hali ya kawaida kumwambia Mungu kwamba Mungu naomba unipe hiki nikitumie sio kosa. Sio kosa. Sasa hana ye, sio kosa lakini pia Mungu anaangalia tunapomomba kitu tunaenda kukitumia kwenye jambo gani Yakobo anasema mnaomba hampati kwa sababu mnaomba vibaya na mkiomba ni kwa ajili ya kutimiza eh e, tamaa zenu lakini kwa kitu kama kumomba Mungu eh mtoto mtoto sio sehemu ya tamaa huna tamaa na mtoto ni ni ni kuridhika ni furaha ambayo Mungu ameadhimisha kama anaita thawabu lakini leo hii turudi kwenye swala ile leo hii watoto kwa Mungu watoto ni baraka si lakini katika picha ya dunia watoto ni baraka ni bara balaa ni vilevile ndio sababu ukitafuta asilimia katika labda tuseme wakina mama kwa sababu ndio wanabeba watoto tumboni katika kumi wenye matatizo ya uzazi nane watakuwa wanaenda kusimamisha ama kutumia vijiti ama kutumia sindano ama vidonge kesho na shauktara uta mifumoka kitambi kesho guto anakaanza ya matiti ana nini actually ndivyo hivyo lakini unaona kwamba habari ya uzao na kutokupata uzao ni jukumu la Mungu. Wao ni upande wa kwanza unaomudhi Mungu, mungu anasema mimi na uzao wewe unafanya bidii kufunga. Utakuja kuliona kwamba ufungaji wa uzazi kwa njia yoyote ile hata kile kinachoitwa kwa kutumia kalenda tu yake ni dhambi kwanza pili na mudhi Mungu. Mungu anapozae na zaeni mkaongezeke alikuwa hana maana kuomba zaeni kwa muda wa mwaka mmoja baada ya hapo wa chini hapana Lakini kwa hekima ya dunia kwa sababu dunia ina hekima yake kuna hekima ya dunia yake amu Hekima ya dunia imepingana na hekima ya Mungu Mia kwa mmoja Na Biblia nasema ukiona kitu ambacho watu wengi wa Mungu huu wanakikimbilia ujue hicho sio cha Mungu Leo hii mambo ya kufurahauza ni ni, ni ni ni fashion Nlicho kinachotawala vipindi vya television, nlicho kinachokuwa sehemu ya ya ya, ya mambo mengi tu vitu ambavyo vinalifishwa kwenye akili za wanadamu wa kristo na wasio wa Kristo. Lakini kuna upande wa pili. Mtu anaweza kakosa uzao na akautamani. Leo hii watu wanakimbilia kwenda kwa daktari kupandikizwa kufanya nini, kufanya nini? Na maana nyingi hawafanikiwi. Uzoeefu wangu lakini pia kwa kweli Biblia inaonyesha mara zote. Ukianzia kwa Ibrahimu na Sara mkeo. Mungu anafunga uzao mara nyingi kwa makusudi fulani na mara nyingi makusudi yake huwa ni makusudi mazuri makubwa. Ila kwa kupata mtoto na kutokupata tuanze tushangalie kutokupata. Kuto, kuto Tuongelee kum au okay, ke kupata na kujaribu kufunga kuto kupata pia ni makusudi ya Mungu mara zote. Sasa unapo na sio watoto tu ni vitu vyote kimsingi, vitu vyote, vipawa vyote vinatoka kwa Mungu. Leo hii tuaje na watoto, twende tu, hata katika vitu kama mali. Utajiri kutoka kwa Mungu, utajiri wa kweli, utajiri wote Kutoka kwa Mungu. Lakini leo hii Watu wengi wengi wengi sitataja idadi kwa sababu sijafanya hiyo hayo mahesabu mwenyewe lakini ni asilimia nyingi utakuta kwamba utajiri wa watu wengi wanaolazimisha ambao hawajapewa na Mungu wanaopata kutoka kwa shetani Ndiyo sio kwenye biashara zao kwenye mipango yao yote kwenye njia ambazo ni dharau rafu na nini uondevu u, unyang'ani wizi na nini ili kusudi tu apate Mungu anatuambia fanyeni anasema fanyeni kazi mimi nitazibariki kazi ya mikono yenu. Mungu anatutaka tufanye kazi kwa bidii. Mungu mpende watu wazembe lakini na pia Mungu anataka tutumie njia zilizo nzuri eh kufaa. Kufa, kwa kufa, hivyo no, tutuchukulie okay standard kwenye hilo swala ngoja. Ni pensa soma lenyewe refi na tulishasema somo la leo sikusema lakini ina misali 28 na mingi imeshiba. So pia ni mazungumzo mwa kitabu kwa hiyo tunajenga hoja nyingi kwa mara ya kwanza tukijafika kwenye sura za mbele kidogo toakuwa tunajua tayari kitabu tuna, tunajua kwa hivyo tupo kwa tunamaliza Isaya ilikuwa ni rahisi kidogo sura kubwa lakini unaikata kwa muda mfupi kwa sababu so tayari mnajua mwelekeo wa kitabu kwa hiyo tunaona kwamba kupata mtoto ni mipango ya Mungu wakati mwingine Mungu anamnyima mtu uzao ili kusudi huyo mtu ajifunze tabia kumomba Mungu kama aliyofanya hana kama aliyofanya Sara kama aliyofanya Elizabeth mama yake Yohana mbatizaji mke wake Zakaria ndipo akamzaa Johana mbatizaji walikuwa hawana mtoto siendi kwenye hizo sula leo kwa sababu ninazieleza mdomoni kwa sababu kwa kweli tuna maandiko mengi kwa leo tukisema kwamba tuanze kuflip flop kwenda kwenye sura kwa sura tuta na tunatakiwa tumalize mapema kwani tunajua kwamba eh, eh, Sara eh, eh, hata Yusuf Yusuf mwana wa Yakobo walikuja kuzaliwa Yusuf na mdogo wake Benjamini wana wa laheri walikuja kuzaliwa baadaye uzeeni na actually watu wengi waliofanya kazi ya Mungu kubwa kubwa wa kwanza kabisa tunamemjua ni Yohana mbatizaji. Alizaliwa baada ya kuwa uzao umefunguwa kwa mama yake kwa kipindi kirefu sana. Ndio sio? Hebu mtu tukaangalie somero ka 113. Haya yani katika ruka 113. Eh Luca, tunao kaipata kwenye matayo lakini tuichukulie tu, tu, tu, tu, tu kwenye Luka 1:13. Numisari 1:15 nasema lakini yule malaika kamaambia, Usiogope Zakaria maana dua yako imesikiwa. Neno dua ni lugha isiyo ya kibiblia, ni maombi imesikiwa eh alikuwa ameomba hapo anasema na mkeo Elizabeth atakuzalia mtoto mwanamume na jina lake utamwita Yohana Yohana kulingana na Yesu ukisoma katika na moja Yohana ndiye mtu mkuu kuliko wote waliozaliwa na, wana, na wanawake anakuja akiwa hana eh En e, tu nyuma msari wa saba Tuanzie msari wa 5, anasema hivi, msari wa 5 nasema, zamani za Herodi, mfumo wa Yahudi palikuwa na kuhani mmoja jina lake Zakaria, wazamu ya Abia na mkewe alikuwa mmoja wapo wa uzao wa Haruni jina lake Elisabethi, na wote wawili walikuwa wenye haki mbele za Mungu. Hao watu ni wenye haki sio wenye haki. Ni wenye haki mbele za Mungu, wakiendelea katika amri zote za Mungu. Wao wote ni agano jipya agano la kale. Kuzishika amri za Mungu kwa fedhe nini ni, ni, ni, ni, ni matakwa ya Mungu kwa viwango vikubwa jeu amri za Mungu zinachopeka mbinguni idea ile hasa hapana kinachopeka mbinguni ni jina la Yesu Kristo na ni habari ya kuokoka na kuliamini jina lake ila zinatupa zi, zi, zi, yani tukishaokoka hatuenifuata nikuzishikamza amri yani sio kitu kingine na amri kubwa ya kwanza kuliko zote ni upendo Hey amri za Mungu sio muhimu sana kikubwa tu upendo Mungu anasema hilo ndo amli yako ya kwanza. Kwa hiyo hizo unazozikataa aicho na unachosema ah tuwe na, HW na sima, a, upendo na nini ndo amri yake ya kwanza. Na ya pili yamefanana naye. Kwa hiyo unaona walikuwa nashika amri zote za Bwana na maagizo yake bila lawama. Unaona kwamba kuna amri na maagizo, yani neno lote la Mungu. mstari wa saba, nao walikuwa hawana mtoto maana Elizabeth alikuwa tasa na wote wawili ni wazee sana hai mama alikuwa amempata Ibrahimu Mungu anampa Isaka Ibrahimu anakuja kujitafutia mtoto wake ya mkini wakaenda hospitali na kupandikizwa vipandikizi na nini mtoto anapatikana kwa wengine mpaka kuna IVF Mimi nilikuwa Shauli. mtu kristo mwenye imani ya Mungu wake hata kama hiyo teknolojia ipo hospitali huna uzao mche Mungu muombe Mungu fanya kama Hana fanya kama Elizabeth fanya kama Eh, isaka Isaka ukisoma katika katika mwanzo katikati pale kwenye 32 pale naamini 32 30 na kuendelea yeye na mke wake Rebeka waliomba walikuwa na walioana kana miaka 40 Isaka walikuja kupata mtoto wa kwanza na miaka 60 hicho alisio mtoto wa kwanza walipata Mapacha unakuwa huna mtoto Mungu anakuletea huyu na wanakuja kuzaa mataifa kwanza tunajifunza hapo okay je yeah, kuna sema ambapo Mungu alisema kwamba eh <coughs> kama labda uzao haupo nienda katafute mwanadam kama kufanyee hizi mbinu zilikuwa hapo zote hizi mbinu zote hapana Mungu alisema nitegemee mimi sichelew wala siwa si uzao huo tuna kitu kingine chochote kile si, mahitaji ya mwanadamu ni mengi lakini na kuhakikisha huo uzao nao unaoonekana ni ni bara actually ni ndizo eh, Ndiyo baraka kuu ya kwanza ya Mungu Sijui kwa nini dunia imeamua unajua wakati wote dunia inaona ndivyo sivyo Leo hii ukienda nchi za Ulaya na sasa hivi ameshafika mpaka Tanzania Ushoga mwanaume kutoka na wanaume mwenzake kitu ambacho usinge tegemea kwamba hiyo hali ya uvutano imetokea wapi ndicho kinaonekana ni fashini ni kizuri kinapendeka kinapigia upatu kuliko mahusiano ya asili alioweka Mungu kati ya mtu mme na mtu mke ndiyo siyo. Okay. lakini dunia inalioa vile vitu ambavyo usinge tegemea hata vinatokea vipindivo vinavyoishangaza tu ndio vinavyovutia dunia kwa hiyo usishangae Leo hii uzao inaonekana na, tuwa kuja mdamrefi, ni baraka. Na ndio kuja kulifundisha sio muda mrefu itakuwa ni somo la msingi. Nini unachosema kwamba halinigusi sana lakini linagusa walio wengi. Linagusa walio wengi. Na kwa sababu limekuja kwenye maandiko basi atoe tukaliruka. Otunana kwamba Hana alikuwa na uchungu. Eh? eh ana anaenda na mume wake alikuwa anampa sadaka na dhabihu kubwa zaidi kwa sababu huyu Elikana tujifunze tabia za nzuri alikuwa ukiona yule mtu ambaye yuko kwenye udhaifu Ndiyo unatakiwa kwa asili uwe unamjazia zaidi ndivyo sivyo katika hali ya kawaida ndicho chao wanafanya Elikana katika hali mwanaume wa leo hii aione mke wake hana watoto na wote wanawataka kwa mfano anaanza kumtesa anaanza kumpiga anaanza kufanya nini of course wakati mwingine watoto wanaweza zisizaliwe kwa sababu za watu binafsi kwa mfano mtu anaenda kabla ya ya ya ya, ya, ya kuoa kuolewa au kuolewa anakuwa ameshotoa mimba hata 10 7 5 usitegemee dahil kumeshotengeneza kofu tumboni kumeshotokea E, mazingira ambayo sio rafiki kwa ajili ya mtoto kukaa ni, ni jambo zito kidogo na li, lina mazingira yaliyoharibika ya sana kulingana na nyakati hizi tunazosoma lakini maelezo ni yale ya mafundisho ni yale yale lakini mara nyingi tu, watu wengi watu wengi wanafungwa uzao na mpango wa Mungu lakini kwa sasa hivi wengi wanafungua uzao anaenda kwa kwanza na mtomao wapili na mtomao watatu na mtomao wanne na, mchomu, na, mchomu, na mchomu, Mungu anasema 10 inaonekana hawahitaji anafunga uzao. Tena sio kwa ya kulitafu, ya kufanya kitu kikubwa. Hapa tunaona wote, tunaona amefunga uzao wa Ibrahimu kwa lengo aje ampe Isaka. Maana wa ahadi ikiwa ni picha ya wokovu wa milele. Anafunga uzao wa Hana kuliko ile kana na watoto wengine tumeshaona wengine. Lakini anafunga ili kusudi aje atokee okay, Samueli na hata huyu mama baada ya kuwa amempata Samuel utaona alikuja kuwa na watoto wengine lakini ili kusudi mzaliwa wa kwanza aende akafanye taifa afanye kazi ya kulipomboa taifa kurudisha taifa la Mungu katika mstari ambao kwaimechafuka baada ya waamuzi wa, wa wengi kuwa wameliharibu au hawaliongozi vizuri au watu wenyewe wamekaidi wame Mungu anarudisha nyakati za Samueli taifa lirudi kwenye utaratibu Tuaona mtu alipvkoa na sura hii kwa hiyo Mungu analifunga ili tumbo kwa makusudi. Na labda nitumie nafasi hii kusema kwa ujumla wote. Labda hata nisipomaliza sura, labda iwe na ujumbe mkubwa. Kwa kweli Biblia inasema Mungu, nguvu za Mungu huonekana pale ambapo nguvu za wanadamu hazipo. Mungu an labda tuangalie labda wakati ana, ana, ana, anakuja kuchagua mitume alienda kachagua watu gani wavuvi watu wa chini chini leo hii leo hii ukitaka kuanzisha movement yoyote ile au unataka kuanzisha mpango wote ule hata kama ni kama cha siasa hutaanza kutafuta wavuvi utaanza kutafuta wale watu wakubwa waliomo katika vyeo wenye Mungu alipa na Mungu, mungu alienda kwa kina Petro wavuvi wa, wa, wa, wa wa, wa katika mwili. Tunaona Mungu anataka kulikuwa wanaume wengi sana wakati wa, wa Samuel. Watu wa wakati wa Samuel walikuwa wengi, lakini Mungu anatafuta pale ambapo pana udhaifu, pana mama mwenye machozi. Mwenye machozi, leo hii nakwambia, ukisimama na Mungu katika kweli yake na ukawa na machozi katika dunia ile machozi usishangae Mungu anataka kuja kuzalisha makusudi yake makubwa mazito na ambayo mtu hakuweza ni wewe lakini naamini aliyefaidia alikuwa Hana wa kwanza kabisa kwa kupambata Samuel lakini Mungu mwenyewe na taifa lake walifaidia kwa sababu ya Samuel katika mazingira ya kuzaliwa kwake Isaaka vile vile Yohana Mbatizaji vile vile muda wote Mungu nilivyolisoma neno lake na nikiri kwamba ninajitahidi kulisoma sana na nielelewa nimesha disoma. Mungu anapotaka kufanya jambo lolote kubwa lazima atengeneze tatizo. Eh. Anatengeneza tatizo Ukinuria ni kwa nini sitajua lakini ndio pattern ndio utaratibu wa kimungu Kwa mfano Mungu anataka kujitwalia taifa la Israeli. Wale watu wakati alipomchukua Ibrahimu kutoka katika nchi ya Ukaridayo na nini walikuwa na kama eneo yale yale ambapo taifa la Israeli Mungu alikuwa anataka. Anataka waje waishi. Lakini anasema mtakaa hapa kwa muda kama sio taifa lenu mtakuwa kama wageni na msijenge nyumba nini ila akawapeleka kwanza Utumani. Wakiteseka sana. Sana miaka 430. Ilikuwa 400 baraka wakateseka miaka 30. Baadaye wakapitia jangwani miaka mingine 40. Alafu ndo akarudi pale. Ni utaratibu wakimungu Mungu si uelewe kwani. Muda wote Mungu akitaka kufanya jambo kubwa haanzi katika vitu vikubwa alipo Yesu alipotaka kuwalisha watu tano kwenye Mathayo 14 eh au 15 nisaidie nikakosea kwa kwenye kata ya 10 na kumi na Mathayo 15 watu eh, Mathayo 16 mama Mathayo tano, watu 400 alianza na vimikate viwili vimikate vitano na samaki wawili Na wakati analisha watu 10,000 alianza na vitu vidogo kuliko alipokuwa analisha watu 100,000 alianza na vitu vingi. Ni tabia ya Mungu. Alipotaka kujitwalia mitume alitafuta wadhaifu. Alipotaka kujitwalia taifa alitafuta watu waliopelekwa utumani. Angeweza kuanza na Misri aliyekuwa ameomba yeye. Na yamkini hata hapa tulipo. Nawezekana Wakati anajitwalia kanisa la kuhubiri kweli yake lazima tafute watu wachache wadhaifu kama wewe na mimi. Mimi naona ni picha hiyo. Mungu hajawahi kuja kufanya kazi akianzia katika vitu vikubwa. Muda wote. Na hiyo ni pattern ni vitu tunavyoiona tunasema hiki kimekuwa hivi na hivyo Mungu ndicho anamaliza. Sehemu nyingine anatamka kwa kinywa chake. Turede katika wakolendo wa pili. Mlango wa 12 Najua kuna wengine, walio zoea na kupepo, wakizuri, na watu wengine waliozoea vitu vikubwa. Mungu anayelewa vitu vikubwa. Upepo mzuri zuri Mungu anayelewa. Hapana. Watu waliozoea hivyo vitu hawatapendezwa na Hama. Niko na hatuko hapa kuwapendeza wanadamu wote. Tuko hapa kuyasikiliza makusudi ya Mungu. Yamkiniani ya anaweza kawa hayavutii sana macho ya wanadamu. Eh Wakorinto wa pili mlangu wa 12 mstari ule wa 23 23 tawaa 7 anasema hivi mstari mizito to huko ni mstari mizito ambayo lazima katika ya kila siku tutakao tukakutana naye anasema hivi kwa 12 anasema hivi na makusudi nisipate kujivuna Mungu apende yamkini Mungu anaanza wa na watu dhaifu wa ni kusudi watu asijivune wa Paulo na Aira makusudi makusudi ni, nisipate kujivuna kupita kiasi kwa wingi wa mafunuo hayo na alipewa muiba katika mwili mjumbe wa shetani ili anipige huyu ni mkristo mkubwa kabisa kutoke. kwa kutokea lakini sihenga zangu kwamba Yesu na Batra kwa mkristo mkubwa kutoke. kwa kutokea kwa sababu anmtangulia kidogo Kristo lakini huyu katika wa Kristo huyu ni mkristo kwa kweli anasema Mungu anampa yamkini Mungu anakupa jaribu fulani Unajua ukisoma katika Luka tulishaiona Luka nane, Tuliona hata katika Isaia moja, anasema roho wa Bwana wewe yangu amechoma kwa masikini, habari njema. Hajaasema kunihubiria, amenitoa watu wote. Of ni wote, lakini hasa kwa amelenga masikini Hasa Mungu alilenga watu wenye mwiba katika mioyo yao, ana michoma mingi na muumiza ili kusuda sijivune na aewe kumkumbuka Mungu wake. Na tutaenda katika mistari mingine lakini tumalize. Anasema nisinge kujivuna kupita kiasi tuko kwenye akonto wa pili mwanangu wa 12 anasema kwa ajili ya kitu hicho na alimzii bwana mara tatu kwamba kinitoke naye akaniambia neema yangu ya kutosha. Maana uweza wangu hutimia katika udhaifu. Mda wote Mungu alipoenda kufanya kitu kikubwa chochote kile Mungu alipotaka kuleta ukombozi kwa manadamu alitafuta mtu dhaifu. Sijajua kwa nini moja kwa moja lakini anatoa sehemu ya maelezo anaitoa hapa. Anasema maana uweza wangu hutimirika katika udhaifu. Kinyume cha hapa angeza kusema kama hakuna udhaifu basi uwezo wangu hautimiriki mpaka kuepo na udhaifu. Anaelelea pa unasema basi nitajisifia ya udhaifu wangu kwa furaha nyingi. Ukiwa dhaifu, ukiwa na machozi, kuna kitu kinakuumiza, kinakuuliza, Mungu anasema jisifie ni jana basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi ili uweza wa Kristo ukae juu yangu. Hakuna namna nyingine hakuna kati ya uweza wa Mungu, uweza wa Kristo kukaa juu yako na juu yangu kama hakuna udhaifu. Najua wewe ulioko hapa na wao nae na, na mimi mwenyewe kila mtu anaisikia hii sauti ya Mungu ya kweli kwa sababu ana udhaifu sehemu fulani ipo ipo unaweza kuwa na nguvu katika jambo fulani lakini sehemu nyingine unaona udhaifu mkubwa hapo Mungu ndipo anatumia hiyo nafasi ili kusudi atusikizishe ni uta... je ungeniambia kwamba ndio ni... ndio sadhus tunasema Biblia imeandikwa na Mungu haijaandikwa na wanadamu kama ingekuwa ni kitu kilichoandikwa na wanadamu au maksudi ya kimanadamu huu taratibu umekuwa sivo ayengetafuta wale watu wenye nguvu na chana cheo na mamlaka leo hii tukitaka kumtafuta kiongozi mkubwa tutatafuta yule maarufu anayejulikana mkini mwenye kila degree za dunia hii mwenye ukoo bora alao an, sema uendo utakuwa kiongozi wetu mungu alipokuja kumtafuta mfame anayempendeza hukote ya eh, daudi alitafuta kama mtoto kama mwisho na hakagono kwenye maisha na na hata hata sauli tunakuja kuona tunakuja kuona habari za kina sauli mu sauli anasema katika samuel tunakuja kukutana muda mrefu wakati anapakwa mafuta Anasema sasa mimi kwanza mimi katika nyumba ya baba Ndiyo mdogo yani ndio wa chini kuliko wote na katika ukoo wa waisraeli sisi ukoa benyamini ndio wa mwisho benyamini kwa mtoto wa mwisho kuzaliwa hatuna historia ya kwa wakubwa inakuaje mimi na chakuka kwa mfano baadaye kuja kukengeuka lakini manzoni mungu alikuwa amemkusudia wanake nini Mungu akikupa nafasi katika udhaifu wako lazima uitunze ile nafasi lazima nitunze ile nafasi hicho tunachojifunza leo hii dunia itakwambia vitu vingine vingi vile tungeweza kuwa hapa tu nimetoka kidogo kwenye somo kujaribu kulielewesha, kulita kulihubiri kuliko kulifundisha tutarudi pale bad, turudi pale anyway wewe utosubua pale lakini leo hii dunia inge tutataka yamkini tuwe tuko mbele ya tv tunaangalia mpila. nivo dunia inavyotutaka ingetutaka yamkini tuwe tuko, tuko tuko same friend tunaponya pombe tuko sehemu friend tunapiga stori za hapa na pale lakini hapa na mu nasema mtatulia mtakuwa mraisikia sauti yangu kwa macho ya kibinadamu tuko katika upande uliopoteza kibinadamu lakini kwa Mungu wale waliopoteza kwa Mungu ndiyo wenye nguvu nlicho tunachokiona maandiko sehemu yenyewe hmm. sana na ili sio fundisho unaweza kusema kwamba ni fundisho gumu sana kulijengea hoja nije pesi. sema wanadamu hawataki kulisikia. na fundisho rais kama hili huwa wakitaka kulisikia, huwa hawawafungui tu yale maandiki wanayafunga tu eh hawataka kuyasikia tuendelee mbele na eh ndo meenda msada wa 12 Ikawa hapa alipodumu kuomba hapa sasa Penina anaomba Amini, hana anaomba hataoi sauti anaomba wakati mwingine ni vizuri kuomba kimoyo moyo. especially kama kwa mfano unaozokuwa unaanza unaanza safari watu wengi wanafanya unaomba tu kimoyomoyo yaani kimoyo kimoyomoyo hatoi sauti uh, kuhani Eli amekatwa. Unaona tatizo la Eli. Eli alikuwa ni mtu ambaye ni mzembe mzembe. Amekatwa na vitu vyote vinaendelea. Watoto wake wanafanya uzinifu. Akina uh, hofu na Finneas Mungu alikuja kuua kuwaua badala tukija kuliona. Lakini sasa akawa naomba kimoyo moyo Eli akamaangalia mshera ukuna basi hana alikuwa akinena moyoni mwake, midomo yake tu ikionekana kana kana, kana kama ananena sauti yake isisikiwe kwa hiyo huyo Eli alimzania kwa ameelewa nipo Ade akamameje utakuwa mlevi hata lini mbali divai yako hata akajibu akasema haja bwana mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni mimi sinywi sikunywa divai wala kileo ila nimeimimina roho yangu mbele za bwana ukiwa na matatizo ya mimine mbele zako mbele za bwana pamemu Hakuna tatizo ambalo Mungu hawezi. Unajua ambaye hawezi matazo ya dunia ni nani? Ni dunia yenyewe. Dunia inadhani wama Mungu hana nguvu, haonekani, hafanyi nini, lakini nakua kishia. Nguvu za Mungu ni kama haya maneno ya hana, haionekani, utaona tu midomo tu inapita. Dunia itakuwa inaruka na kisuri na nini, lakini Mungu atakuwa anafanya kama hana hapa. Anasema eh msali wa 10 na 6 na anasema usinidhanie mjakazi wako kuwa ni mwanamke asiyefaa kitu. Sina muda, hizi ndio zile Biblia zilizonishatunajua matazo ya Biblia, zirizo, nisha, tunajua, Biblia za e, ambazo sio King James. Anasema mwanamke asiyefaa kitu, lakini Biblia ya King James anasema usinidhanie kwamba mimi ni binti wa Belial. Eh kwa kulewa Picha inayokuja hapa tunaokuwafundisha vitu vingi. Picha inayokuja hapa ni kwamba mbele ya ya Mungu kunywa wapombe, na kulewa ni kuwa mwana wa shetani. Ndicho kinacho kuwa kwenye King James. Lakini hapa amelainisha lugha akasema usindani mwanamke asifaa kitu. Mta sifaa kitu. Neno pana lakini mwana wa shetani maana yake mtenda dhambi au aliyamatana na dhambi za shetani. Eh? Basi msalimu 17 ndipo yeye akajiba kwamba basi inenda kwa amani na Mungu wa ya akujalie haja yako uliyoomba. Of course wakati mwingine tunaanza kusoma vitu vingi lakini uh, sina muda wa kuelezea na, hili. Na, Hem tuendelee mbele, twende msalimu 18 anasema naye akasema mja kazi wako na aone kibali machoni pako basi huyo mwanamke akaenda zake naye akana chakula wala uso wake haukunjamana tena. Wakaondoka asubuhi na mapema wakasali mbele za Bwana kisha wakarejea kufika nyumbani kwao huko Rama Elkana akamjua mkewe Hana naye Bwana akamkumbuka ikawa wakati alipo wa, ulipoadia Hana akachukua mimba na kumzaa mtoto mwanaume akamuita jina lake Samueli akisema kwa kuwa nimeomba kwa Bwana maana ya neno Samueli ni kwamba nimeomba kwa Bwana nime nikampata muda wote Biblia inaonyesha watu wote walio kosa uzao walipomomba Mungu Wasimpe Mungu muda walimpata Isaka alizaliwa baada ya muda mrefu sana walikuwa umeshia tisini 90 mia 100 mwanamke Isaka Abrahame kama miaka mia Sara akiwa miaka tisini wakampata mtoto na walikuwa wamemtafuta zamani wao walikuwa eh, wameomba miaka ya kabla ya au chini kidogo ya karne eh, Isaka naye anazaliwa Anaenda kutafuta watoto wanaomba wale na miaka 40 wanakuja kupata miaka sitini wanawapata mapacha yakobo na Esau eh eh hala eh, tunaona pia Elizabeth wanampata na mara zote watoto wale upatikana katika mazingira haya walikuwa nafanya matendo maku ya Mungu mara zote hatumuoni mtoto alie zaliwa haina maana kama Mungu hawatumii wa lakini tunaona Mungu akiwa anajaribu lakini picha yote alipokuwa watu wanashiwa Mungu akaingilia wa Ndiyo alikuwa anaenda na anzia pale anatenda jambo kubwa na kuomba we unanisikiliza na mimi mwenyewe tuna matatizo mengi najua mimi usiniambiye kwamba matatizo yako Siyajui, ila ninachokijua hapo we ulipo na matatizo kibaa mimi <laughs> mwenyewe ninao kwa mengi e, mungu, amini mungu. Mungu Hashim Mungu hachelewi Mungu hawahi Eh kwa hiyo tunaona kwamba hatimaye mtoto wanazaliwa. sasa katika kumalizia tu tunaona kwamba mstari wa 21 tuna mstari wa shina moja. Kisha yule elikana na watoto wa nyumbani mwake wakakwea kwenda kumtolea Bwana dhabihu wakaendelea kama utaratibu wao Eh lakini mstari wa 20 30 bali Hana hakukwea maana alimwambia mmewe sitakwea hata mtoto wangu atakapo atakapo achishwa maziwa hapo ndipo nitakapo mleta ili ahudhurie mbele za Bwana akaye huko daima Erikana mmewe akamwambia haya fanya unavyo vema elkana alikuwa anaonekana elkana alikuwa hafuki dhambi lakini alikuwa anatoa uhuru na ndivyo tunachotaka tunachotakiwa hata baba kwa mkeo baba kwa watoto wako ukiwa kama elikana elikana hafugi dhambi ila ana uhuru angekuwa mtu mbaya angesema kwamba 20 tu twende a hana anasimambia wala mimi huwa nilikuwa naenda kila mwaka kila mwaka kila mwaka lakini mimi baada ya kuwa nimeshamwambia Mungu kwamba nikisha mpata mtoto nitampeleka biblia inasema ya king james anasema, i will lend him to the lord ku ni kukopesha na mkopesha Mungu anatumbia watoto ni wetu tunaweza tukampa Bwana lakini kimsingi anapotupa uzao sio kama ametukopesha anasema ah, hawa ni watoto wako lakini kama mtu akikupa kitu kizuri kuna ubaya ni vizuri akamrudishia hata kitu fulani eh ni sawa Mungu akitupa chakula unatakiwa uchukue asimnie umrudishie eh? zile pesa ni zake yale mahitaji ni yake tunayopata lakini unafanya kama hana anachukua kaasilimia 100 anamrudishia lakini hana hayakwambia nitamrudishia yeye yeah, yeah, yote alikuwa hakuomba wengi aliumba mmoja tu na tunaona kwa sababu mda umeenda baadaye baada ya mtoto kuachishwa ziwa akiwa bado mdogo anampeleka anapeleka na ng'ombe na nini anaenda kutimiza makusudi naambia bwana yule mtoto nipa sasa ndio huyu hapa anaenda kulia mikononi miguuni pa paeli watoto wa eli kuona. walikuwa ni wameshafanya makuhani lakini walikuwa wanafanya uzinzi kanisani. Walikuwa wanakula vyakula ili mwenyewe alikuwa na shiba na vitambi, anakaa chini muda wote lakini anakuja mtoto mwingine ambaye amekuja katika majonzi katika masikitiko, analeta mabadiliko makubwa taifa la Israel, inapata mfarihi ndiye alikuja kumtia mpaka mafuta eh, Daudi baadaye lakini alianza na na Sauli. Na, na Sauli eh, Taifa la Mungu actually historia inaandikwa kupitia kwa mwanamke mwenye majonzi. Je, watoto wa Penina kuna mbaya tunaoona mambo yana nani? Yanana, yanamnyokea. Picha yake ni nini? Picha ni kwamba Mungu hachagui. Mungu anachagua yule aliyetayari kufanya kazi naye. Yeah. Ukunguke pia kuna watu Mungu ukisoma katika Mathayo 25. Mungu Yesu anatoa mfano wa watu waliopewa talanta. Kuna aliyepwa talanta 5 kuna aliyepata natata mbili, mwingine akapata natata moja. Hana natata manake hapa anachoongelea ni kama vipower, na vitu ambavyo vikafanya vika kazi ya Mungu vivyoote vile. Inaweza kuwa pesa, inaweza kuwa tototo, inaweza kuwa kipaji, inaweza kuwa uzima, ikakupapa chochote kila macho kinaweza kufanya tumtumtumikie Mungu. Lakini huyu aliyekuwa na kamoja katika principal wa Mungu tungetegemea ndio kangezaa sana. Lakini ndiko kariko ambako hakakuzaa vile vile. Mungu pia anaweza akafanya kazi na waliozali, waliopewa vingi wakaongezewa vingi vile vile. Prinsipa ya Mungu nayo ipo. Hamjao kusikia hiyo? Eh lazima aliyepewa vingi eh mwenye vingi ataongezewa. Prinsipa ya Mungu. Kwa Mungu hatabiriki Vitu vinavyotabirika kwa Mungu ni vipi? Ni kumtii Mungu, kushika sauti ya Mungu. Haijali shi katika upande usio nacho au wenye nacho ila mara nyingi wasio nacho ndio waliona tabia pia ya kuisikia sauti. ya Mungu. Ngwabariki sana taisha hapa. Kristo tunawashukuru kwa amani na fadhili zako. Asante Mungu tuwezesha sasa kuanza kwa hata kitabu kingine kipya. Yote Mungu leoupenda kutujulisha tumeasikia. Tunaomba baba yake Harisi. Nungu jiwebariki wote waliohudhurisha na hata wote wanaotufuatilia kutoka mbali. Ibariki kazi yako. Mfaru ajabu ubarkiwe na kuinuliwa. Tunaomba maulizo wako, tunaomba nguvu zako tunaomba amani yako tunaomba hekima yako tunaomba msamaha wako pia na tendo kutenda Mungu mengine tunajua tusiwajua tunaomba faraja ya ajabu nguvu zako zikatufunike wema wako ukaendelee kumungu ameni tuonekania ukatukinginea sio na mambo na mashambulizi na magonjwa na matatizo mengine yote ambayo Mungu yatatoa katika mtiririko wako sauti yako ukatondolee <coughs> Ni katika jina la baba na na mwana na roho mtakatifu tumaini Amen. Amen.